Oleh kerana itu di Tanaim ada Masjid Tanaim yang biasa disebut dengan Masjid Aisyah Lita tiabi umraten untuk melaksanakan umrah Dan Nabi SAW tidak memberikan saran kepada Abdul Rahman untuk juga melakukan umrah beliau cuma sekedar menjadi pengantar saja Maka seandainya Mengulang umrah itu satu hal yang disyariatkan. Tentu Nabi telah menyarankannya kepada Abdurrahman Ibn Abi Bakar Agar sekalian Bukan hanya sekadar mengantar Namun juga menemani dan mendapatkan ganjaran Walaukan hadah seandainya ini satu hal yang ya, Ma'luma ma masyru'iyati Diketahui kalau itu disyariatkan oleh para sahabat ini Menurut para sahabat Ini saya telah dilakukan oleh Abdul Rahman Ibn Abi Bakar Karena dia e, Kharaja pergi ilal hil ke tanah halal Maka semestinya sekalian Dan jangka waktu tertentu di antara dua umrah kata Imam Ahmad rahimallahu taala menunggu sampai kepala itu menghitam artinya setelah plontos menghitam karena telah tumbuh rambut di kepala bagaimana dengan pengertian Yesudu jadi uh, hitam kal uh, kal himam seperti arang himam adalah kayu al-muhtaraqah yang terbakar ya maka saya menilai hal ini adalah bid'ah berdasarkan kutipan e, kutipan de, yang beliau kutip dari Ibn Temiyah bahasanya bid'ahnya adalah makruh karena Ibn Temiyah mengatakan yukrahu tikrawul umrati yang disepakati oleh salab ini adalah status yukrohu makroh dan demikian pendapat saya Ibn Thaymin tentang masalah mengulang-ulang umrah ya, dan ini berbeda dengan pandangan guru beliau, saya Abdul Aziz Ibn Bas rahimahullah ta'ala yang membolehkan mengulang-ulang umrah sebagaimana di macam fatwa di, di jilid yang ke tujuh belas Di halaman empat ratus tiga puluh dua Ada judul tentang Tikarul Umrah di ramadan Mengulang-ulang umrah selama bulan Ramadhan. Pertanyaannya, hal yang juzat ikhwal umrah di Ramadhan telah belilah ceri al-mutakatabi al-dalik.bolehkah mengulang-ulang umrah dalam bulan Ramadhan karena mencari ganjaran yang menjadi buah dari hal itu, buah dari umrah di bulan Ramadhan. Maka jawapan si Imbush rahimullah taala laho ja fi itu tidak mengapa karena nabi SAW bersabda al umrata ila al umrati satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya fa ida salasa atau arba'a maratan falah haraj fi Maka jika seorang itu umrah tiga atau empat kali maka itu tidak mengapa. Alasannya, ita marotal Aisyah tu, ita marot Aisyah tu katalah anha fi hadi Nabi saw fi hajatil wada. Karena Aisyah katalah anha di perumrah di masa hidup Nabi saw fi hajatil wada saat hajatil wada. Ya umratain sebanyak dua kali Fi aqalla min asrina yauman Dalam rentang waktu kurang dari Dua puluh hari Itu Di ya, ya, Pendapat ibnu Urba Sarahimallahu ta'ala ya, Maka uh, Dalilnya sama Namun cara analisis dan cara pandangnya Yang berbeda ini sama-sama mengetahui dalil yang sama yaitu masalah Aisyah yang keluar ke Tan'im. Dia keluar ke Tan'im untuk mengambil umrah. Maka kalau Syekh Ibn Baz rahimallahu taala menyimpulkannya ini dalil dibolehkannya mengulang-ulang umrah karena Ibunda Aisyah umrah dua kali dalam rentang waktu kurang dari 20 hari. Hmm. Kalau saya menurut seamin ya, Tanpa memberikan rincian Menilainya terlarang Dengan sisi alasan Abdurrahman bin Abu Bakar Yang statusnya Cuma enam nemeni dan tidak Sekalian umrah ini. Maka dua pendapat ini ya, ya Bertolak belakang secara di, ya, secara, ya, dia secara dia metal ya di belakang ya. yang ini mengatakan tak mengapa dalinya itu dia pakai dal yang sama namun ini tak boleh dan uh, beliau mengatakan bahasa yang kasus Aisha ala hat ala nabi dia mendesak minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berumroh. Dan maka menyikapi hadis Aisyah, sebagian sebagian ulama menilai bahasanya Nabi mengizinkan mengizinkan ibu da'ah Aisyah untuk untuk mengambil Umrah lagi ke tanaim. Itu karena desaan Ibunda Aisyah. Ini desaan Ibunda Aisyah sehingga untuk menyenangkan hatinya maka Nabi Muhammad yang sudah sanalah. Ya. Ya sudah sanalah. Ya, sudah, sanalah. Bukan karena itu satu hal yang eh gitu cara pandangnya demikian. Ini. Untuk yang melarang tikoal ubra secara mutlak dan nah ada pendapat yang tengah-tengah dalam masalah ini tidak kemudian e, melebarkan hadis Aisyah kisah Aisyah secara luas sehingga dikatakan tidak mengaba secara mutlak namun tidak pula kemudian tuh, menyempitkannya sehingga itu e, dimaknai satu kekhususan untuk ibunda Aisyah tanpa ada alasan yang kuat Maka ada yang bisa kita katakan Tengah-tengah <coughs> ya, Di antara yang tengah-tengah adalah uh, Syekh Al-Albani taala Dalam masalah Kisah Ibunda Aisyah Dan Abdul Rahman Bin Abi Bakar Maka beliau menyampaikan bahasanya Yang tepat umrahnya Ibu Da'a Isa ini Kita sebut dengan sebutan Umratul Haid Umratul Haid <coughs> Maka ini masroh namun Fidjinsi Yang sejenis Ini satu hal yang masroh untuk dikorong umrah Untuk orang yang sekasus dengan Ibunda Aisyah Di mana Ibunda Aisyah <coughs> Itu umrah eh, Namun eh, Menjumpai haid Dan sampai waktu haji Tiba haidnya belum selesai Maka Nabi jadikan Umrahnya itu lebur Menjadi haji dan Setelah itu umrah setelah Selesai Pelaksanaan ibadah haji Maka orang yang kondisinya seperti Ibunda Aisyah Tidak memungkinkan untuk melaksanakan Umrah sebelum haji Maka kemudian umrahnya Setelah haji nah, Maka ya, Dituntunkan maka dituntunkan Baginya untuk seperti itu ya, Dan ini Dan dia tidak memungkinkan Untuk umrah Di sebelum rangkaian ibadah haji Karena masalah haid Sehingga ini adalah Umrah haid ini adalah Umratul Haid Itu mungkin e, sikap yang e, Mengambil sikap pertengahan Di antara dua se, Yang membolehkan secara mutlak Kemudian melarang secara mutlak meskipun melarang hanya larangan Makruh, Karoha Dan ada yang e, Bersikap tengah-tengah Ini Tidak kemudian menihilkan Dalil Hadis Ibu Nda'i Sayang Umrah ketamim tidak dinihilkan Sama sekali Namun juga tidak Dilebarkan terlalu lebar. Maka mengatakan bahasanya Itu adalah khususia untuk Aisyah Perlu dalil ya, Karena hukum asalnya adalah Adamul khususia tidak adanya hukum khusus. Kemudian mengatakan bahasa Nabi mengizinkan itu karena de Untuk menyenangkan hati semata. Padib an-Nafsi. Untuk menyenangkan hati Bunda Aisyah. Dan bukan untuk terserik. Ada sudut pandang yang mengatakan demikian. Yang melarang teka umrah secara mutlak. Itu sebagainya punya sudut pandang Bahasanya Nabi mengizinkan Ibunda Aisyah ketan'im Itu cuma sekedar menyenangkan hati Bukan karena syariat e, Maka ini Ini juga kurang tepat Hukum asal e, Ijin dari Nabi e, Satu hal yang Nabi izinkan Bahkan Nabi fasilitasi Hukum asalnya adalah syariat Nah, masalahnya adalah <coughs> syariat bukan yang sekadar menyenangkan. Ye, oleh karena itu, maka menihilkan hadis ibunda kisah ibunda Aisyah secara mutlak Ye, itu kurang tepat. Namun melebarkannya juga satu hal yang kurang tepat, apalagi berdasarkan nukilan dari Ibn Taimiah, bahasanya ini adalah meko fitri fakir salaf. Dan di antara di antara cara pandang yang pertengahan dalam masalah ini di di antaranya adalah yang pernah saya dengarkan dari saya <coughs> Anis Tahil beliau ketika ditanya tentang masalah tiikal umrah maka beliau mengatakan jangan ya, jangan tiikal umrah ya, disarankan untuk tidak tiikal umrah namun orang yang ya, negri nya jauh Ya, dan dia perlu uh, Menabung yang banyak Dan perlu waktu yang lama untuk bisa Umrah ya, Maka tidak mengapa baginya Untuk mengulang-ulang Umrah Namun orang yang uh, Namun orang yang <coughs> ya, Cuma kuwait Atau mana yang dekat ya, ya, Dan tidak perlu Harus nabung bertahun-tahun Ya, maka tidaknya dia pulang dulu Nanti kapan lagi balik Lagi untuk umrah dan Orang yang negerinya jauh Perlu biaya yang e, Besar Perlu nabung yang lama Maka tidak mengapa Untuknya untuk mengulang-ulang umrah ya, Terutama jika umrah yang kedua Dan yang ketiga itu Untuk keluarganya yang telah meninggal dunia Atau untuk orang lain itu diantara pandangan yang pertengahan dalam menyikapi hadis ini. Kemudian apa hukumnya jika <coughs> ikhomah dikumbandangkan di masjidil haram, di tengah-tengah kita sedang tawaf. Apakah kita istanif tawafa mengulangi tawaf dari nol, dari putaran pertama dan jika tidak mengulang dari Pertama Maka dari manakah e, Menyempurnakan ya, Dari manakah Menyempurnakannya, apakah dari e, Tempat dia menghentikan tawaf Misalnya baru sampai Tengah-tengah hijir Ataukah harus dari hajar aswat dari nanti balik ke hajar aswat Dan putaran yang terakhir Tadi tidak dihitung Ya, kemudian balik ke ajak aswat, kemudian dari ajak aswat baru menyempurnakan. Misalnya tadi baru dapat tiga putaran, tiga putaran putaran yang ketiga ini belum selesai. Baru sampai tengah-tengah hijrah ikoma dan dia di situ solat. Maka perlukah dia putaran yang ketiga dianggap eh, dianggap dah ada? kemudian dia jalan ke hijir, dari hijir baru mulang lagi putaran yang ketiga. Nah, maka ada dua kemungkinan itu. Jawaban beliau, jika iko sholat telah dikumadangkan dan seorang tidak mengadang tawaf, baik tawaf umrah, tawaf haji, ataupun tawaf sunnah, maka dia andalah meninggalkan tawafnya dan mengerjakan sholat. Kemudian dia, kembali dan menyempurnakan tawaf tidak mengulang tawaf dari pertama. Dia menyempurnakan tawaf dari tempat di mana dia berhenti sebelumnya, tidak perlu mengulang putaran menjadi mengulang dari awal putaran. Artinya tadi putaran ketika dianggap hilang, kemudian kembali ke Hajar Aswad. Nih, kemudian dari Hajar Aswad, ah itu mengulangi putaran yang ketiga itu juga tidak perlu. Alasannya di anamasa bagaikan ala asas insyaillah. Karena apa yang telah lewat, yaitu setengah putaran dari Hajar Aswad sampai pertengahan Hijri, ini adalah satu amal yang dibangun di atas asas yang benar dan sesuai dengan tuntutan izin-izin syar'i maka tidak mungkin kita katakan sia-sia dan batal ya, ila bitalin syar'i kecuali dengan alasan syar'i nah, kemudian jika ada jamah umrah yang sa'i sebelum tawaf setelah itu kemudian tawaf lagi, apa yang jadi kewajibannya jika jamah umrah itu sa'i sebelum tawaf kemudian tawaf lagi, maka tidak ada yang perlu diulangi kecuali sa'i maka yang tidak ada yang perlu diulang kecuali sa'inya saja karena wud antara tawaf dengan sa'i hukumnya wajib berdasarkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya secara wud dan Nabi mengatakan ambil dari kumana'sik ibadah kalian dan jika kita ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam manat'asiknya maka kita akan mulai tawaf terlebih dahulu baru sa'i Hmm. Ya, seandainya Dia mengatakan saya capek Iyih, Karena Sa'i yang pertama kami katakan Yesusnya Dia dapat Ganjaran karena capeknya Dan tidak dapat ganjaran Karena sa'inya Sebelum tawafnya Ganjarannya ganjaran karena capek Dan uh, Dan hamba Salah kira Lakin kau alal khattah Namun tidak Allah kita biarkan salahnya Kemudian kita katakannya sudah cukup Tidak apa-apa anda <tuh> Maka demikian mendapat yang tepat Meskipun beliau tidak tutup mata Ada khilaf dalam masalah ini Sebagian tabli'in dan sebagian ulama Berpendapat jika seorang tusai sebelum tawaf Dan itu dalam Rangkaian ibadah umrah Karena lupa atau tidak tahu ya sudah sebagaimana hal itu dalam ibadah haji dan dikiaskan dengan haji dikiaskan dengan haji namun yang benar namun pendapat yang lebih kuat ini tidak dikiaskan dengan haji sehingga saya nya harus diulangi apa itu ittiba dan kapan disyariatkan ittiba adalah seorang jamaah haji atau umrah laki-laki menampakkan pundak kanannya dan dia jadikan Ujung ridak Ujung ridaknya pada pundak kiri Dan ini satu hal yang dituntunkan Khusus untuk Tawaf kudum Untuk Tawaf Kudum, Tawaf kedatangan Yang untuk jamaah umrah Tawaf kudum ini sama dengan Tawaf umrah ya, Menyatu jadi Satu Dan kalau dia jamaah haji Ifrat, ya Tawaf kudum Ini Maka tidak ada umrahnya Maka Tawaf Kudung adalah Tawaf Kudung Ada pun Tawaf yang lainnya Maka tidak dituntunkan Bolehkah Sa'i Sunnah Nih, kan Ada Tawaf Sunnah Nih, Ada Tawaf Sunnah Ya ingin ibadah Di masjid bentuknya Tawaf Nih, Tawaf Sunnah Nah, Kalau Sa'i Sunnah Adakah Sa'i Sunnah Ya ingin ibadah ya, ya sa'i gitu. Gak ada bukan dalam rangkaian ibadah umrah. Maka jawabannya tidak diperbolehkan sa'i sunnah. <coughs> Karena sa'i hanyalah disyariatkan dalam nusuk yaitu umrah atau haji. Mengat selaman Allah taala senya Safa dan marwah di antara syiar agama Allah maka siapa yang berhaji ke Kaabah atau berumrah maka tidaklah mengapa baginya yaitu janganlah ada berat hati di dada untuk tawaf dalam pengertian mengelilingi mengelilingi sofa dan marwah nah ini berlaku untuk man hajjal baita tamara dan barang siapa yang suka hati melakukan kebaikan Secara umum Maka Allah akan membalasnya Dan Allah adalah dad yang maha mengetahui Kemudian orang yang tidak melaksanakan Tawaf ifadah Tawaf haji, Karena tidak tahu apa yang jadi kewajibannya Tawaf ifadah adalah salah satu hukun haji. haji tidak ada Kecuali dengannya Tidak sempurna Nah disini artinya tidak sah Maka jika seorang itu meninggalkannya Maka hajinya belum sah Maka tidak boleh Tidak dia harus mengerjakannya Maka dia harus kembali Walau min baladi Meskipun dari negerinya dia Lantas tawaf ifadah Dan Dalam kondisi ini Selama dia belum tawaf Maka dia tidak boleh kumpul dengan istrinya Dia tidak boleh kumpul dengan dengan istrinya Karena ihramnya belum hilang karena dia belum tahallul yang kedua dan karena tidaklah lepas tahallul yang kedua kecuali setelah selesainya tawaf ifadah dan sa'i khusus untuk jamaah haji tamato dan qarin atau mufrad sedangkan jamaah haji ifrad lam yakun sa'yun ma'a tawafil qudum de demikian juga ibadah jamaah haji mufa'a ifrad Manakala dia Tidak melakukan sa'i berbangga dengan tuaf kudungnya Ya maka Kata yang kedua adalah Setelah tuaf ifadah dan sa'i Jika dia adalah jamaah haji Tamad to' <tuh> Jika dia e, jemaah haji nya adalah jemaah haji tamat toh e, titik di situ. Kalau dia jemaah haji kiran atau ifrat, maka dia e, selesai tawaf e, set, e, dia mendapatkan tahulil yang kedua setelah toaf wajib dan sa'i manakala saat tawaf kudum dia tidak tidak plus e, sa'i. Kerana jemaah jikiran Dia ifrat Ketika dia tiba pertama kali di Mekah Dia tuaf kudum. kudum Setelah itu ada pilihan Habis tuaf kudum dia plus sa'i Atau tanpa sa'i Kalau dia plus sa'i Ya sudah nanti tuaf ifratahnya Cuma tuaf ifratah Cuma tuaf saja Namun jika tanpa sa'i Di tuaf kudum nanti Tuaf ifratahnya plus sa'i Aku melihat sebagian orang yang tawaf mendorong perempuannya, ibu jadi istrinya atau e, anak perempuannya untuk mencium Hajar Aswad. Manakah yang lebih afdal mencium Hajar Aswad ataukah menjauh? Ya dari desa-desa dengan laki-laki. Coba jika penanya ini melihat satu hal yang mengherankan ini, maka aku sendiri melihat satu hal yang lebih mengherankan. Yaitu aku melihat ada orang yang Berdiri sebelum dia Ucapkan salam dari salat fardu Supaya lari dengan Kencang Untuk mencium hajar aswat Untuk lari yang kencang Untuk mencium hajar aswat Maka dia batalkan salat fardunya Yang itu adalah salah satu Hukum Islam dalam rangka Melakukan hal ini, yaitu mencium hajar aswat Yang mencium hajar aswat Ini tidak wajib hukumnya Bahkan tidak dituntunkan Kecuali berbarengan dengan tawaf Mencim hajar aswad itu dituntunkan Manakala dia adalah bagian dari Rangkaian tawaf Karena Nabi SAW Mencim hajar aswad ketika tawaf dua kali Ketika mau memulai tawaf Beliau cim hajar aswad setelah selesai Kemudian sholat sunnah dua rakaat Setelah tawaf beliau Kembali ke Hajar Aswad Untuk menciumnya Dan ini adalah Di antara kebodohan manusia Kebodohan yang Keterlaluan Sehingga seorang tersebut sangat Disayangkan apa yang dia lakukan Maka mencium Hajar Aswad demikian juga Menyentuh Rukun Yamani Tidaklah Bukalah sunnah kecuali dalam tuaf Karena saya tidaklah mengetahui Anak istilah mahu di, Atau Menyentuh tadi Bisa di, juga kita artikan hajarnya Oh uh, hajar berarti hajar aswat maaf Fataklulil hajari maka Mencium hajar aswat Dan menyentuh hajar aswat Tidaklah satu hal yang Dituntunkan kecuali dalam to'af Karena aku tidak mengetahui Bahasanya menyentuh hajar aswad Itu satu hal yang independen Terlepas dari tawaf Itu bagian dari sunnah Dan aku katakan di tempat ini Aku tidak tahu Dan aku berharap orang yang punya ilmu Menyelisih apa yang aku tahu Untuk menyampaikannya kepada kami Dan saya akan ucapkan terima kasih Dan jika demikian Maka mencium hajar aswad Adalah bagian dari sunnah tawaf Neh, kemudian itu pun sunnah bersarat. Macam macam aswat bukalah satu hal yang dianjurkan, ilah kecuali hai sulayyakunu bidali kaadiah, kecuali manakala tidak menyakiti, tidak menyakiti lah alat taif orang itu yang toaf yang mau macam macam aswat tidak tersakiti ataupun menyakiti orang lain. Maka jika untuk menyembuh hajar aswad yang tersakiti, si orang yang tahu itu tersakiti atau dia menyakiti orang lain. Fain nana nantakilu maka kita berpindah kepada level yang kedua yang disyariatkan untuk kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seorang untuk menyentuh hajar aswad dengan tangannya kemudian tangan yang dipakai untuk menyentuh ini tijau. Jika level ini pun tidak memungkinkan juga Karena menyakiti Atau kemudian Karena kesusahan Maka kita berpindah Ke level yang ketiga yang diseratkan oleh Nabi SAW Yaitu isarat Ke arah hajar aswat Maka kita berisarat ke arah hajar aswat dengan tangan kita Dan itu cukup satu tangan Yaitu tangan kanan Perhatikan Tidak perlu dengan dua tangan tidak perlu dengan dua tangan Sebagai yang dilakukan oleh banyak orang yang Tawaf Namun cukup dengan satu tangan Yaitu tangan kanan Kita berisad ke, ke arah hajar aswat Dan wala Dan tangan yang dipakai untuk Berisad tidak dicium Ya, ya Tangan itu dicium manakala Bentuknya menyentuh Menyentuh hajar aswat Maka tangan yang tersentuh oleh hajar aswat Kemudian dicium Haqadah demikalah sunnah rasulillah, Sallallahu alaihi wasallam Wa'idhakan al-amru Dan jika Perkaranya lebih ngeri dan lebih Anal insan Ada seorang yang mendorong perempuannya Atau isterinya yang boleh jadi dia Dalam kondisi hamil atau tua renta Atau belia yang tidak Mampu menghadapi dosaan Banyak orang atau anak-anak yang diangkat dengan tangan Supaya bisa menjemarja aswat Maka ini semua Termasuk perkara yang mungkar Kerana terjadi dengan hal tersebut Bahaya pada keluarga Dan menyempitkan Dan berdesak-desak dengan laki-laki Dan ini semua hukumnya Berputar antara haram atau makroh ala mar'i maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk tidak melakukan hal ini. Selama perkara ini walil walil alhamdu adalah lapang. Lapang artinya berarti tidak wajib. Kalau wajib tidak lapang. Maka selama ini bukan perkara yang wajib. Ya fa'ausi ala nafsi maka itulah kelapangan pada dirimu sendiri. Jangan uh, menyusahkan menyusah menyusahkan diri maka Allah akan menyusahkanmu. Menyusah Nah, kemudian ada seorang perempuan Berhaji bersama suaminya Haji Tamato Dan di putaran yang ke-6 dalam Tawaf Umrah Suaminya mengatakan ini sudah tujuh Dan suaminya ngotot dengan pendapatnya Ini sudah tujuh ya, Dan dia ajak istrinya untuk berhenti Dari uh, Tawafnya Dan lanjut Sai. Fahal alaihasyai'un Maka apakah si perempuan ini punya Kewajiban tertentu Maka jawabannya jika si wanita yakin Itu baru putaran yang keenam, enam Dan bahasanya dia belum Menyempurnakan dan menyelesaikan tawaf Maka umrahnya Belum selesai -an Sampai detik ini Nih. Nih. Sampai detik ini Karena tawaf salah satu Rukun umrah Tidak mungkin umrah itu sah kecuali dengannya Nih. Dan maka umrahnya belum hilang Uh, faidha ihramatil ah haji Jika setelah itu dia uh, ihram haji ba'du setelah itu siran yeah, umrah dicampur dengan haji yeah. karena dia telah masukkan haji ke dalam umrahnya sebelum berakhir umrahnya ini yang pertama jika yakin namun wa in hasala indaha syakkun namun dia ragu-ragu Si perempuan ini ragu-ragu ketika dia melihat suaminya itu musam iman, ngotot ini. Ini, Musam iman itu ada terjemah jawanya, budek nah, Mana asalnya ini, tidak mendengar Orang-orang uh, nah, yang ngotot sekali ya, itu budek, nah, musam iman kata kata asam artinya tidak mendengar tidak ya, mendengar suara siapapun Nasihat siapapun ya, Terima bahasa Indonesia yang ngotot Musamiman, dia, suaminya ngotot Bahasanya itu adalah Putaran yang ketujuh Ya Kalau dia ragu-ragu Tidak -ragu, ada kewajiban apapun Atas si perempuan Karena dia punya ragu-ragu Sedangkan suaminya yakin ya, Padahal ini tawafnya bareng gandengan Atau Maka dia ndaklah menghaji pada Pendapat suaminya Untuk menguatkan Apa yang jadi keraguannya 6 atau 7 oh berarti 7 Wallahu alam Kemudian jika jamaah Umrah atau haji tidak Mengetahui kecuali sedikit doa Maka apakah dia membaca Dari buku-buku doa dalam tawaf dan sa'inya Dan Kegiatan manasik atau ibadah Yang lainnya Maka jemaah haji dan umrah kata beliau rahimallahu ta'ala Cukup dengan doa-doa yang telah dia kenal Yang telah dia ketahui Karena doa-doa yang telah dia kenal Yang telah dia ketahui, yang dia panjatkan Dalam keadaan dia mengerti maknanya Dan dia minta kepada Allah hajatnya di dalamnya Adapun jika dia mengambil satu buku atau dia mengangkat mutawifan Seorang pembimbing Yang kemudian mentalkinnya Mentalkin doa badannya. Yang doa ini Dia tidak mengenalinya Maka itu tidak manfaat baginya Banyak dari orang Mengikuti mutawif Mengikuti pembimbingnya Apa yang dikatakan oleh pembimbingnya Dalam keadaan dia tidak tahu makna apa yang dikatakan oleh pembimbingnya Ini dan, dan dijumpai uh, uh, Ada orang yang Dan pembimbing ini juga tidak tahu nah, uh, Apa yang dia katakan ya, ya, Apa yang dia katakan hmm. Dan apa yang dia baca dia Tidak tahu dia, Ada sebagian masyarakat yang cerita Satu ketika beliau Tawaf dan di depannya ada rombongan orang yang uh, tawaf, ada pembimbingnya. Kemudian pembimbingnya itu mentalkan doa yang diterukan oleh jemaahnya. Ini. Dia harusnya mau membaca wa la tada dan ban ilahovarta. Dia mau mengucapkan demikian. Namun karena ketempatasan si pembimbing maka dia tidak mengucapkan wala dhanban ila ghuftah namun no dia malah baca wala dhanban dan ban itu dosa dan ban itu buntut ya, ekor ya. maka sang syekh ini kemudian teriak dari belakang ila qata'ah <laughs> Enak biakan ada buntut ekor ya kedua kau potong, kan? Makasih bagian mutawif itu kualitasnya demikian ya. Bagian mutawif kualitasnya demikian. Ya, nee, tidak boleh bedakan mana dana mana dana ban, kan? Dana ban dibaca dana ban. Sebagai mutawir kualitasnya demikian Apalagi jika mutawir itu cuma sekadar orang Indonesia yang mukim di sana yang Kebanyakan atau rata-rata adalah amat tunas Bukan, uh, bukan pelajar uh, Kemudian mengandalkan kebiasaannya uh, Dan apa yang dia ketahui Nah <tuh> Waktu menanam, banyak orang Yakho tu hadil kutai ibad, mengambil buku-buku tipis yang isinya kumpulan doa-doa. Kemudian dia baca dan kadang dia tidak tahu maknanya. Dan e, kutai dan buku tipis yang alat TVH yang isinya setiap putaran tawaf itu ada doa tertentu. Ya min bidai. Ini termasuk satu hal yang tidak dituntunkan. Tidak boleh bagi seorang muslim menggunakannya. Kan ini adalah kesesatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuwakkil li ummatihi, tidaklah menetapkan untuk umatnya doa untuk setiap putaran. Putaran tawaf. Namun yang Nabi katakan, ta innam innama tawaf, itu dijadikan tawaf mengelilingi Ka'bah ya to mengle dan Marwah demikian juga Lembak Jumrah itu dijadikan liqamatidzikralah untuk menegakkan zikir mengingat Allah Subhanahu wa demikian dengan hadis yang disebutkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi maka jika demikian maka ketika seorang mukmin adalah al hadza adalah mau waspadai adzil kutaybat ee ya, uh, buku-buku Semisal ini, danlah dia meminta kepada Allah apa yang menjadi hajat yang dia inginkan, dan dia bertikir menghadap Allah dengan apa yang dia mampu dan apa yang dia kenal, maka itu jauh lebih baik baginya daripada menggunakan uh, buku kumpulan doa-doa yang per putar, per setiap putarannya ada doa khususnya yang kot yang boleh jadi dia tidak memahami maknanya. Takkan kot layak rifle love doha. boleh jadi dia tidak mengenali redaksinya, tidak faham redaksinya dengan baik. Ini dan ban atau dhanaban. Ini salah cetak dia tidak tahu. Fakta dan maknanya lebih-lebih lagi maknanya. Kemudian adakah doa khusus untuk mana si dan umrah Doa khusus untuk toab, doa khusus untuk sa'i dan yang lain. Maka tidak ada doa khusus uh, untuk ajit dan umrah. Bahkan ada seorang itu mengucapkan Masya'a min du'ain. Doa apa saja yang dia inginkan. Akan tetapi jika dia mengambil mawarat yang berdalil dari Nabi SAW, maka itu akmal. Itu yang lebih sempurna. Seperti yang beliau maksudkan tidak ada doa khusus adalah doa khusus yang wajib. Doa khusus yang wajib. Kalau doa khusus yang wajib tidak ada. Ya, tapi ya afdal artinya dianjurkan untuk mengambil doa yang Nabi tuntunkan di tempat-tempat tertentu. Maka itu yang akmal lebih baik, lebih sempurna, itu lebih afdal. Semisal doa antara Quruniyah dan Hajar Aswad dengan mengucapkan ربنا اتِنَفِيْتُنَّهَا حَسَنَةَ اَفِلْعَقَتِهَا حَسَنَةَ وَقِنَا عَدَا بَنَاءَ dan perlu diketahui hadis tentang hal ini juga diperselisikan ulama. Tentang kebenaan dan fiturnya Hasanah antara rukunnya mana yang teraswad diperselisikan ulama antara Hasan atau kataif. Maka menurut ulama yang mendaifkannya maka di toab sama sekali tidak ada doa khusus yang dianjurkan. Ini, kalau doa khusus yang wajib saat toab nah jelas tidak ada. Ini, adakah doa khusus yang dianjurkan ketika toab maka nanti kembali kepada Uh, permasalahan ini Antara hukun Yemeni dan Hajar Aswad Adakah anjuran bacaan tertentunya Wakadhalika Demikian juga mawadah yang berdalil Dari doa yang berdalil untuk hari Arafah Dan doa dan fikir yang berdalil Ketika di disofad dan marwah dan semacam itu Fasyai'alladhi ya'lamuhu minasunnah Maka doa-doa yang dia ketahui dari hadis Sepatutnya dia ucapkan dan doa-doa dan bacaan yang tidak dia ketahui cukup darinya makan nafiz doa-doa yang dia apal yang ada di benaknya mim ayalamu ya yang dia ketahui dan ini pun doa dari ya roba naatina saat diantara kunyamani dan hajar aswat ini pun leih saleh sambil lucu hukumnya tak wajib kalau amaleh sambil istihbab namun itu amal yang dianjurkan Ya, seandainya diam ketika itu tidak dosa Seandainya tidak berpikir ketika itu juga uh, Taufnya sah Atau kemudian berpikirnya pakai yang lain ketika itu juga sah Kemudian dalam kesempatan ini aku ingin untuk menyampaikan Bahasanya apa yang tertulis di buku-buku manasik yang tipis Yang ada di tangan banyak jamaah haji dan umrah min al umar min al al-mukhasasa itu adanya doa khusus untuk setiap putaran aku katakan inna hada min al-bidah ini adalah bagian dari bidah wa fiha min al-mafasid jadi dalam ada sisi negatif mau ia maklum satu hal yang diketahui apa itu mafasidnya yang pertama karena mereka mereka yang membaca yang membacanya mengira bahasanya itu adalah satu hal yang warid yang bercadang dari Nabi saw. Kemudian dia meyakini untuk taat beribadah kepada Allah dengan lafadz-lafadz tertentu tersebut. Samain ahum yakaunaha. Kemudian mereka membacanya tanpa mengetahui almarhbiha apa yang dimaksudkan. Kemudian mereka khususkan doa ini setiap putaran. Dampaknya faidantah atau doa, maka jika doanya telah selesai sebelum selesainya putaran tawaf ya, dikarenakan terjadi ziham karena desa desaan ramai orang, ya, maka kemudian dia minggir sehingga putarannya uh, itu jadi lebih lebar, maka yang uh, harusnya satu putaran itu dia satu doa, ini baru tiga perempat putaran sudah selesai. Nih, karena radiusnya melebar, kondisinya kondisi ramai. Akhirnya mereka cuma diam saja di sisa putaran yang belum selesai. Demikian juga jika putaran sudah selesai sebelum selesainya doa, maka mereka gantikan doa dan mereka tinggalkan doa. Hatta sampai-sampai lau anau sampai kotwa kofa sampai-sampai dia itu berhentinya pada perkataan Allahumma. Nah dan walam ya'ti bimayuritu dan dia tidaklah datangkan, dia lanjutkan apa yang dia inginkan, dia hentikan dan dia tinggalkan. Maka ini semua di antara sisi negatif yang menjadi dampak dari bid'ah ini. Demikian juga apa yang dicumbai di buku-buku manasik itu berupa doa tertentu di dekat makam Ibrahim maka ini satu ahli tidak berdalil dari Nabi alaih salatu wassalam adanya doa khusus di dekat makam Ibrahim yang ada Nabi membaca ketika beliau akbala alaihi mendatangi makam Ibrahim setelah selesai saya tawaf maka beliau membaca wattakhidu min makam Ibrahim amushallah. kemudian beliau salat di belakangnya di belakang makam Ibrahim sebanyak dua rakaat. ada pun doa yang dibaca oleh sejumlah orang Khusus ketika berada di maqam Ibrahim Yang dengan itu mereka mengganggu Orang-orang yang sholat di dekat maqam Ibrahim Maka ini sebuah kemungkaran Dari dua alasan Yang pertama karena itu tidak berasal dari Nabi alaih salatu wassalam Maka itu pita Kemudian yang kedua mereka Dengan doanya tersebut mereka menyakiti orang-orang yang sedang sholat Yang sholat sunnah di belakang maqam Ibrahim Maknanya mayoritas apa yang dijumpai di buku-buku manasik itu ya, mayoritasnya adalah mufta satu hal yang ada-ada. -ada. Boleh jadi tentang tata caranya, boleh jadi waktunya dan boleh jadi tempat-tempat pelaksanaannya nas allahul hidayah. Maka tentu yang dimaksudkan bukanlah semua buku manasik. Ye, bukan semua kutayib buku tipis tentang manasik dan kumpulan doa ye, ketika haji atau umrah namun Buku tertentu yang beliau jumpai dan beliau komentari eh, dalam fatwa beliau ini hmm. Dan di tempat kita ada Ada ya, beredar di tempat kita, beredar di antara para jamaah haji ada buku kumpulan, ada buku panduan yang di situ setiap putaran ada doanya. Setiap putaran itu ada doa khususnya putaran satu begini, putaran kedua begini dan seterusnya. Tentu ada yang menyusunnya, tentu ada yang menyusunnya. Saya punya kenalan dan kawan yang dia kenal sama si penyusunnya. Ni, kemudian dia tanya Pak Y, sampaian apal tidak itu doa tuju apa doa yang jangan tuliskan itu ni, per nih itu putaran pertama ini putaran kedua ini beliau tanyakan Pak Yai jangan eh, apal bawakan ini saya juga tidak apal itu mas <laughs> saya juga tidak <enggak> apal katanya. <laughs> Yang biasa aja ndak apa-apa, apalagi yang lain ya. Karena doanya panjang ya. ya. kemudian rajulan ba'dal fara ada seorang setelah selesai dari umrah, dia jumpai di bagian ihramnya ada najis, apa hukumnya? Jika seorang itu tawaf dan sa'i untuk umrah, Wabak dadalika setelah itu dia jumpai di pakaian ikram terdapat najis. Maka tawafnya sah. Sainya sah dan umurnya sah. Ya, karena seorang itu jika pada pakaian yang terdapat najis yang tidak dia ketahui. Atau dia tahu akan tapi kemudian dia lupa untuk membersihkannya. Kemudian dia sholat pakai kain tersebut maka sholatnya sah. Maka demikian juga seandainya dia tawaf dengan kain itu. Maka tawafnya itu sah dalilnya adalah firman Allah Taala. Orang pada lataqkid nainasinau wa aktohna. Wahat dalil ini adalah dalil umum yang kita bisa kemudian dianggap sebagai kaedah penting dalam kaedah syariah. Dan dalam masalah ini terdapat dalil khusus, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari mengerjakan solat dengan para sahabatnya, artinya jadi imam. Dan adalah di antara tuntunan Nabi SAW, sholat dengan sandal. Maka di tengah-tengah sholat Nabi mencopot sandalnya. Maka jamaah itu para sahabat mencopot sandal mereka masing-masing. Setelah -masing. Nabi telah menyelesaikan sholatnya, Nabi bertanya kepada para sahabat. Yeah. Masaan hukum kenapa kalian ikut-ikutan mencopot sandal? Mereka katakan dan demi kala kami melihat engkau ya Rasulullah mencopot dua sandalmu kami pun mencopot dua sandal kami. Meskipun kami tidak tahu kenapa engkau mencopot sandal. Fakalkum dan Nabi menjelaskan alasannya kenapa tadi di tengah-tengah solat copot sandal. Karena Jibril mendatangi ku dan mengkabarkan kepadaku bahwasanya di dua sandal tersebut terdapat najis. Dan ini anggap saja ini baru dapat dua rakaat. Maka Nabi tidaklah mengulang solatnya sejak dari awal. Maan awal asolati pada awal solat misalnya dua rakaat awal solatnya, karena kotlah bisa hidaan. Nabi memakai sepatu yang najis. Fadallah, maka ini dalil yang menunjukkan bahasanya Siapa yang sholat dengan satu kain yang najis Karena lupa atau tidak tahu, maka sholatnya sah Ada permasalahan Jika seorang itu makan daging unta Kemudian dia berdiri sholat dan tidak berwudu Binaan berdasarkan anggapannya yang salah Bahasanya dia makan daging kambing Maka apakah dia mengulang solatnya jika dia tahu maka jawabannya dia mengulang solatnya setelah dia mengulang wudunya karena memakan daging ontak itu membatalkan wudhu faidah kalau kail jika ada yang bertanya kenapa anda katakan firman untuk orang yang solat dengan pakaian yang najis karena tidak tahu tidak mengulangi solatnya Namun untuk orang makan daging unta Karena tidak tahu kenapa mengulang sholatnya Setelah mengulang wudunya Karena itu membatalkan wudhu Maka kami katakan Karena kita memiliki kaedah penting Kaedah berfaedah dan penting Yaitu kaedah, bunyi kaedahnya Hal yang diperintahkan Tidaklah gugur karena ee, Karena ketidaktauan dan lupa Sedangkan hal yang terlarang Gugur Karena tidak tahu ataukah lupa Maka menjauh uh, Membersihkan diri dari najis Atau menjauh dari najis Itu adalah babnya bab manhiyat Babnya bab Bab manhiyat Bukan bab makmurat Bukan bab hal-hal yang diperintahkan Dan dalil kaidah ini adalah Sabda Nabi SAW Siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan Mengandalah dia kerjakan sholat Ketika dia ingat Nabi telah salam Padahal baru dua rokat Padahal itu salah satu Dari dua sholat sore Itu duhur atau asar Dan Nabi lupa Belum mengerjakan sisa sholatnya Maka Nabi Atam Maha, Nabi sempurnakan Lama zakar tatkal bila ingat Maka ini dalil bahasanya Hal yang diperintahkan tidaklah gugur Karena lupa Karena Nabi Alaihi Wasallam memerintahkan Orang yang lupa satu sholat untuk mengerjakannya ketika dia ingat dan salat tidaklah gugur darinya karena sebab lupa. Wa kada lika atam demikian juga Nabi menyempurnakan solatnya dan tidaklah menggugurkan sisa solatnya karena sebab lupa dan dalil bahasanya hal yang diperintahkan tidaklah gugur karena tidak tahu ada seorang yang datang. Ya, ada seorang yang datang ke masjid Kemudian sholat tanpa tumak ninah Setelah selesai-selat dia datang menghadap Nabi SAW Dan mengucapkan salam kepada Nabi Maka Nabi katakan kembalilah kerana engkau belum sholat Dan Nabi mengulang-ulanginya Perkataan yang sama sampai tiga kali Bawa yusalli dan dia salat kemudian datang kepada Nabi maka Nabi komentari kembalilah kerjakanlah salat karena engkau belum salat sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya salat yang benar maka orang ini meninggalkan kewajiban karena tidak tahu buktinya karena orang tersebut pada akhirnya mengatakan demi Allah zat yang mengutusmu dengan benar aku tidak bisa melakukan tak kira rohada, solat selain seperti itu, maka tolong ajari aku. Maka seandainya hal yang wajib itu gugur karena tidak tahu, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan memakluminya. Ya, namun Nabi memerintahkan untuk mengulangi. Namun ingat yang diperintahkan untuk diulangi yang waktunya masih ada, yang dulu-dulu tidak Nabi perintahkan untuk diulangi. Makin ada kaedah yang penting berfaedah bagi penuntut ilmu. Ya, Bawasanya uh, al-makmurat itu tidak gugur kewajibannya karena lupa atau tidak tahu, lain hanya dengan al-maniyat dan meninggalkan najis itu bagian dari al-maniyat dan bukan bagian dari al-makmurat, bagian dari hal yang dilarang bukan hal yang diperintahkan. Ya demikian yang kita baca kita bahas kesempatan pagi hari ini wassalallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wassalam wa ruta'ana'an wa alhamdulillahi rabbil alamin ya, silakan jika ada pertanyaan berkenaan dengan apa yang kita baca ataukah yang lainnya Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia saat Tauf dan Sa'i? jawabannya boleh. Saya telah umrah dua kali, hanya saja saat itu saya belum memiliki ilmu tentang umrah seperti saat ini. Sekarang saya was-was, apakah Ibadah umur saya diterima oleh Allah takat tidak ya. e, Kalau tentang sah dan tidaknya Maka jika rukunnya terpenuhi ya, Rukunnya terpenuhi Ihram Kemudian e, Tawafnya, sa'inya Kemudian e, Dan kewajibannya dilaksanakan ya, Maka insyaAllah sah Padahal ya. pun masalah Kemudian Uh, kurang ideal, kurang sempurna maka kemudian uh, merasa apa yang telah dilakukan belum sempurna sebagaimana semestinya ya maka doa maka solusinya doa minta pada Allah agar diberi ke lapangan rezeki supaya bisa umur lagi ya. Ya, dalam keadaan bisa dilaksanakan secara lebih sempurna Bolehkah beli emas yang penyerahnya harus tertunda Karena harus dibuat terlebih dahulu Misal karena menginginkan desain perhiasan tertentu Lalu kita bayar DP Atau langsung lunas di depan Dua-duanya tidak boleh Dua-duanya tidak boleh ye, Beli uh, Barter antara uang dengan Barter uang uh, dengan E, berterantara uang dengan Dengan emas ya boleh Jadi e, ada selisih Namun semuanya harus selesai di tempat Semuanya harus selesai di tempat Apakah boleh menyelingi Tawaf umrah Untuk mengejarkan selat di hijar Namun tidak boleh Karena harus mualat Harus berturut-turut Putaran pertama, dilanjut dengan putaran kedua dan seterusnya. Walau ke dihajar itu mesti rame, desa desaan butuh waktu yang lama. Maka boleh ada jeda, namun karena keperluan, misalnya capek sekali, maka berhenti untuk istirahat. Adapun jika tidak bukan karena alasan demikian, maka harus berturut-turut tanpa ada. Jeda yang lama antara satu putaran dengan putaran berikutnya. Terkait dengan keadaan terakhir yang disampaikan, apakah termasuk al-makmurat mengulang solat yang Setelah selesai dalam jangka, -jangka waktu lama Beri ingat dan sadar Ada bagian anggota wudhu yang tertutup isolasi ya, Baru tahu eh, sekarang eh, Ingat kalau eh, Seharian kemarin sholat dalam keadaan Ada bagian tubuh yang tertutup isolasi Nah Maka apakah solat seharian kemarin perlu diulang? Jawabnya iya. Solat seharian kemarin perlu diulang. Apakah semua yang kerja di biaya cukai itu hukum gajinya haram? Cepatnya kalau berdasarkan penjelasan Abu'l-Abbas bin Tamiya rahimahullahu ta'ala Maka ada dua rincian Nih Jika dia mendukung penguasa yang zalim nih Mendukungnya dengan Dengan Dengan pekerjaannya tersebut Maka maksud dari kerjanya adalah mendukung Kezaliman Maka ia ya, kerjanya haram. Namun eh, jika maksud dan itulah yang menjadi kenyataan dari kerjanya di situ adalah eh, mencarikan jalan kepada rakyat untuk dipisah eh, lepas dari kezaliman. Karena dia tahu seluk beluknya, tahu trik triknya, maka eh, dia kerja di situ untuk mengetahui. Hal-hal semacam itu kemudian dia uh, sampaikan kepada masyarakat caranya begini-begini supaya dia cukaiannya enggak terlalu tinggi, tidak terlalu mencekik. Maka-maka dia, dia itu berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada masyarakat dengan cara ngakali yang kemudian enggak salah. Nih, eh ndak melanggar hukum enggaknya tidak melanggar hukum yang itu diketahui oleh karena hukum manusia itu ada celah-celahnya aturan manusia apalagi kemudian uh, kemudian banyak tetek bunganya gitu, panjang, lah itu panjanglah itu karena sifat jadi sifat manusia itu tanakut antara satu dengan yang lain satu pasal dengan pasal yang lain ya Ya, satu aturan dengan aturan yang lain ketika aturannya itu jadi ya, aturannya saja uh, bercilik-cilik atau tebal sekali itu pasti ada kontradiktif ada celah-celah di situ yang ini diketahui dan dikuasai oleh orang yang menekuninya dan menguasainya maka jika dia berpihak kepada masyarakat Yeah, semangatnya bukan kemudian mencapai target Atau uh, kemudian dapat bonus Ya itu artinya berpihak kepada penguasa Berpihak kepada ketaliman Maka kalau dia dalam kerjanya itu berpihak kepada masyarakat Maka kata abul-abul simptemi hukumnya boleh Ya yeah, pekerjaan tersebut boleh Maka dirinya dengan dua rincian yeah, Ya itu dengan melihat ke mana keperbihaannya Apakah dia berpihak kepada kezaliman Atau dia berpihak kepada al-mazlum Orang-orang yang terzalimi ya, Kalau dia berpihak kepada al-zalim Maka hukumnya haram jika, ya, jika realisasinya dia berpihak kepada al-mazlum Maka hukumnya diperbolehkan Pertanyaan yang uh, Yang pernah saya janjikan Untuk saya jawab di majelis ini Yaitu pertanyaan Tentang masalah hubungan antara uh, Bid'ah dengan Pembatal keislaman Pertanyaan diantara Pembatal keislaman meyakini Dan menganggap uh, Ada sesuatu yang lebih baik Daripada tuntunan nabi Ajaran nabi Nih, Kemudian si penanya mengatakan Bahasanya Ya, pelaku bit'ah itu kan menganggap ya, Bit'ahnya itu lebih baik daripada tuntunan Nabi Berarti batal keislamannya ya, Maka ya, Jawabannya tidak demikian Cara berpikirnya ya, Tidak demikian cara berpikirnya Betul bahasanya di antara Membatalkan keislaman seorang yang meyakini Ada tuntunan ibadah yang lebih baik Daripada tuntunan Nabi Yang jadi permasalahan Nee pelaku fitah itu merasa fitahnya itu tuntunan nabi. Nee dia bukan bukan merasa bahasanya itu bukan tuntunan nabi dan itu lebih baik daripada tuntunan nabi. Namun dia merasa ni, bahasanya itu tuntunan nabi. Nee ya yang yang benar itu demikian Islam yang benar itu ya seperti ini. Padahal yang seperti ini tadi adalah satu hal yang tidak ada tuntunannya. Perbezaan dua hal ini, perbezaan dua hal ini. Ya, kalau dia kalau dia betul-betul meyakini Nabi tidak menuntutkannya, bahkan Nabi melarangnya, tentu dia tidak akan mengerjakannya. Kenapa dia mengerjakannya? Minimal dia meyakini Nabi membolehkannya. Ye. Nabi membolehkannya. Maka oleh karena itu secara umum Uh, bid'ah itu tidak membatalkan keislaman Kecuali bid'ah-bid'ah tertentu Yang disebut dengan bid'ah mukhafira Bid'ah yang membatalkan keislaman Boleh jadi bid'ah dalam bentuk Minta-minta kepada orang yang telah meninggal dunia Dan dianggap itu Itulah Islam Itulah uh, berdoa yang benar Dengan minta-minta kepada uh, Orang yang dianggap oleh Atau orang saleh. Nah ini baru, e, barulah ini e, Karena ini Bid'ah muqafir, barulah ini Satu hal yang membatalkan keislaman Ada pun yang lainnya Ada pun yang lainnya, maka e, Dia cuma Nakas dalam iman, nakas dalam Tauhid, e, namun Bukan satu hal yang membatalkan keislaman Bedakan antara Uh, pembatal keislaman meyakini ada tuntunan ibadah yang lebih baik daripada tuntunan Nabi dengan bid'ah di mana orang melakukannya karena meyakini kalau itu tuntunan Nabi atau minimal itu satu hal yang Nabi bolehkan ya demikian wasallallahu sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa uda'ana anil hamdulillahi khabil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta stafurka wa atubu ilaik